Este miercuri, e zi de salariu la Radio 21, apropo ah, na, De da, nici nu suntem așa Este 28 septembrie 2016 Ziua întrebărilor stupide. avem o emisiune întreagă Plină de întrebări stupide, ca de obicei no, noi în fiecare zi e ziua întrebărilor Ziua vecinului bun Și ziua, și asta o să-ți placă șurubel Bea o bere Ia uiți, ai ce bea o, be o be bere știu că e un După de După 10 no, Este 7 fix, vin și de la 21 Bună dimineața distracție 21 Hei, hei, hei, hey! dar bună dimineața Alexandra Gavrilă, dar cum ești din dimineața, dimineața asta? Bună dimineața băieți Bine, voi ce faceți Uite. cu veselie, energie? O mașină la capitolul 32 ne dai și nouă N-avem <laughs> Difericirea te ascultăm Bună dimineața, bine v-am regăsit În dimineața asta avem ceață în centrul în estul și nord-vestul țării Vremea devine plăcută și frumoasă în toată țara, di seară cerul se va mai nora în nord și nord-est Temperaturile maxime se vor încadra între 60 și 25 de grade cu o maximă de 23 de grade în București. Momentan se înregistrează 9 grade în capitală. Premierul Dacian Cioloș s-a alăturat aseară celor care au răspuns îndemnului viralizat în spațiul online de a dona prin SMS câte 2 euro pentru scultura brâncușiană cu mințenia pământului. Inițiativa i-a aparținut colegului nostru Vlad Petreanu. Campania de subscriție publică pentru achiziția operei se apropie de final vineri, fiind ultima zi în care se mai pot face donații. Tot online, numeroși internauți au comentat ironic gestul ambasadei ruse de a dona 100 de euro pentru cumințenia pământului. În cadrul dezbaterilor s-a amintit că Moscova refuză să restituie tezaurul României chiar și la 100 de ani de la preluarea acestuia. Donația a fost însoțită de un filmuleț în care se susține că Uniunea Sovietică a contribuit la reconstruirea României după cel de-al doilea război mondial. Ministerul de Externe de la București a replicat într-un comunicat că mesajul ambasadei ruse promovează, citez, o viziune proprie asupra unor capitole din istoria relațiilor bilaterale. Continuăm știrile. Un tren de mare viteză s-a oprit din cauza unui șarpe. S-a întâmplat în Japonia când o pasageră și-a descoperit un coleg neașteptat de compartiment. Șarpele Maro era încolăcit pe mânerul unui scaun din fața sa. Femeia a alertat conductorul trenului care a efectuat o oprire de urgență. Acel tren de viteză plecase din Tokyo și se îndrepta spre Hiroshima. Nimeni nu știa cum a ajuns șarpele acolo, însă nu e unicul caz. În 2011, în Honduras, un șarpe de un metru a fost descoperit tot într-un tren de mare viteză stând pe un scaun. Iar la sport, Simona Halep joacă astăzi în optimele de, de finala ale turneului de la Wuhan, China. Adversară este Iaroslava Jvedova din Kazahstan, locul 41 WTA. Partida este programată chiar la această oră. Ieri, în competiția de dublu, Simona Halep a fost lovită de o minge în urechea stângă și a fost nevoită să părăsească terenul. 73 minute atât la știri, rămâneți cu Bogdan rubel și Ionuț începe dimineața. În mare fel. Mulțumim frumos, Alexandra! Bună dimineața, Ionut! Dimineața, băieți! Ce faci? Uite, râd aici cu șarpele ăsta, maro. <laughs> îmi pare rău. Șarpele E pericol, da. Uh, bun, avem provocarea pentru uh, cafea, imediat. Dacă vrei cafea pentru o lună întreagă, poți să o la Radio 21, dar va trebui să îl înveți pe Șurubel să fluiere, pentru că noi am constatat ieri în emisiune că Șurubel, atunci când vrea să fluiere, face așa... Fi -uip. <laughs> mă, mă, că încă, mi mai bine Încă nu-mi vine să cred Fi Fiuip Fi Fi Și mai există și modul de a găța fete de la Ionut Huit, huiu, hui, huiu, hui, am doi colegii înapții, nu pot fluiera Așa că poate fluier tu mai bine și înveți să 0372 069699 Nu cred că e un lucru pe care Ți-l treci neaparat chiar în primele pagini Ale CV-ului, adică Dar te recomandă pentru șantiere, de exemplu Sa <laughs> să fluier cum trebuie Facem mâine și să ne înveți cineva să scuipăm Ca în Jack, în Titanic oh, Sper că nu. Sunt de, iar, de, el, de, de băiat Care cu A devenit bărbat și acum e liber În largul lui tu spargi mai să n-ai reflex în fața nimănui Și nici nu vrei să ai Pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un Și tu l-ai inversat pe un mal ești tu Pe altul lumea lui care există doar în mintea ta Uitat în mintea lui Și mai am aminti El încearcă să prindă în mine tot ce-i arzi deja Și n-o să mai poată să ardă acele tale îmi fac dator Sob îmi schimbă sângele în vene Și-aș vrea să mă în doi Acele tale îmi fac dator Sob îmi schimbă sângele-mi vene Și-aș să-mi bătrânim în doi Vină, e greu să-mi pari doi toți în tine eu înșir pe voi, noi, ambii strani Dori unul cu altul, cu străinii Moet, goi, în lumină zilei Fără secrete, ne cunoaștem prea bine Să știi, nu-ți fie frică ține de mine, îți promit să nu te las Fie rău sau bine Și mai am amintit El încearcă să aprindă mine Tot ce i -arzi deja, Și n-o să mai poată să ardă acele tale infacătoare sub piele, îmi îmbușc un în și să mă turn în tale infacătoare sub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 tale Am facat So pielen schiî vos bine, Și a vre săîmătronnimân doi tale în facat So piel schi sângele bine, și v să Acele tale fac -o, -o piele, bene, să în facat So pie schi să ajung să mă punând doi I chill with that A fact that so yeah and you must Să mă Hai să vedem, 7 minute, ești la Radio 21, bună dimineața Ce știe să fluiere, să-i învețe și pe Șurubel și pe Ionuț, în special pe Șurubel Să fluiere în direct la radio, o singură rugaminte. să nu fiți înăuntru Că se zice că fluerația a pagubă deci Așa te e pe propria răspundere dacă, dacă o faci Da, nu. suntem noi, bogați Ionuț Că n-am știut să fluierăm înământul niciodată Bun, începem cu Laurențiu, bună dimineața, Laurențiu Salut, Vrei cafea pentru o lună, este? Dacă ar fi aș putea, nu stiu. pentru 2-3 luni ar fi am dat Pentru o lună, dar știi să fluieri? Uh, da, chiar am trei moduri. Eu trei, moduri. Ai eu moduri. Unde ești mai întâi? Unde te situezi în momentul ăsta? În mașină, pe podul Grand, sunt de vreo jumătate de oră, am avansat cam 20 de metri. Ok. Nu de problemă. Deci, na, deci timpul nu te presează. Că te nu. Bun, timpul de răbdare cu tine. Bine, Laurențiu... Hai să auzim cele trei moduri. Deci modul 1 de a fluiera de la Laurențo. 2 se numește din buze, din buze. Așa, asta e la clasicul. Asta pasă, da. știu și eu. Tradițional românesc. Bun. Uite, poate -a putut și șurubele. Da, asta e un shot. Mersi. Modul 2. Modul ciobanesc. Da. Ăsta a fost cu degetele în gură, a fost cam încet ca să... Da e forță! Așa, deci ăsta e modul ciobănesc. Și al treilea? Palmele apropiate stil tren. Ce? Stil trei? Tren, ia! Tren, tren! Mai tren. fă o dată! Tăi că ai, să practic să și noi. Folosești degetele mari, nu? Da, da. Nu stiu. se apropie palmele și, și un luft foarte mic Îți faci ca o mască de Darth Vader <trui> <trui> Da, nu da. <trui> Asta zice Bogdan în fiecare zi Când se trezește Doamne, șurubă, o, o, o. Da, face palm Foarte tare, Pai, Laurențiu, ce, mulțumim că ne-ai învățat să flirăm. Poți să dai și o fluierătură de asta foarte puternică? Cum a făcut Andrei Rămețan ieri de ne-a ne dat afară din studio? Hai să deschis și geamul la mașină, măcar să mă vadă lumea. Așa. Ia. E clar, îți trebuie niște cafea, Laurențiu. Da. Bun, Laurențiu, ai cafea pentru o lună? Oh, rămâi puțin pe linie să nu flori pe Beatrice, că nu-i placă pocăturile astea, Da. Da, ba, ba. Hai, să ai o zi frumoasă. Merci da, că ne asculti, papa, papa, pa. și felicitări că știi cele trei moduri de a flori, rașurbel. Ai reținut ceva? Da. Ce? Huhuhuhu! Da, e homoseksu. No. Soare mare!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 right now and mm -hmm. take it back, back. Welcome back. <laughs> Radio 21 7 18 minute, am revenit în direct la 21 și avem o idee foarte drăguță, un concurs pentru tine Deci fiți atenți aici, pentru tineret cu antren și voie bună Hai să vedem despre ce e vot, copii Iar avem premiu, Nu, nu, nu, nu dăm noi, de data asta dă premiul primăria din orașul și anume Temeșvar mă, rog, mă uitam că nu eram sigur dacă să-l bag la... Uh, la municipii? Da, să bag la municipiu, la, municipiul, la județul Timiș sau la... Mă rog, whatever. Deci, Nicolae Robu... Luați-mă ușor, că e foarte dimineață. <laughs> să vină cineva să-mi o palmă, da. Primarul Nicolae Robu din Temeșvar este capitala, cum se numește... La dă-l mănânc și uite cum se numește. Pleșcăviță. Da, capitala Pleșcăviței. Primarul Nicolae Robu am făcut un concurs. Oricine poate petrece o săptămână cu domnul primar. Bravo! Mm. Foarte tare. Nu știu efectiv ce face acolo. O Te sai ai <laughs> e sună un pic ciudat că e un concurs pentru tineri. Arvin o să petrece o săptămână cu un om de 50 de ani. <laughs> Sunt un pic ciudat. Eu nu știu cum ieși din săptămâna asta petrecută cu domnul primar. Adică bine, probabil domnul Nicolae Robu o fi de treabă, nu-l cunosc. Bă, e distractiv ca om, da? După săptămână cu domnul primar, cum ești din experiența asta? Cred că dacă ar fi vrut să promoveze concursul asta, foarte mișto pentru tine, trebuiau să scrie Petrece o săptămână cu Robo Williams! Băiat, fi băgat niște tiștești. La seară cu ce nume are. Mă gândesc când s-a se a zis, e coruna Robo, Dumnezeu Robo. de ce suntem atât de noi? trebuie să faci ca să intri în concurs este să prezinți o idee pe care să o poți implementa dacă ai fi primar în locul lui Nicolae Robu. Am înțeles, fără idei! De la copii, nu, dar foarte frumos, no. că întreabă tânăra generație. Lăsă gluma la o parte, da. Da. Sunt d'acord cu tine e foarte... Eu, sincer, aș și implementa o idee Dacă aș fi acolo o săptămână L-aș aștepta pe domnul primar să plece la baie Cu Facebook-ul deschis I-aș lua Facebook-ul și scrie De astăzi pâine gratis pentru toată lumea <grijă> Transport public Eu i-aș da la un filmulesc cu Vadim Când în jură oh, <grijă> Niște like la trei stariu -sta... Asta zic, niște like-uri la trei stariu ar fi forță Hai să... să spunem oamenilor ce înseamnă în lege persoana tânără Deci în conform legii, tinerii sunt persoane cu vârste cuprinse între 13 și 35 de ani. Da? Să nu mai spună mie ăia de 38 de ani că ei sunt tineri. Să nu mai aud. <laughs> și la 36, gata. Să nu mai aud chestia. Deci dacă aveți 36 de ani acum în mașina ne la... în nepoiește. Gata, să conform legii, sunteți bătrân. <laughs> <Băi. laughs> Foarte tare ce a declarat domnul Robu, zice... A mai fost cineva o zi alături de mine Și seara era am terminat Și încă aia a fost una din zilele ușoare Bă, n-aș vrea să fiu nevasta domnului Român sincer. Bun, hai să ne imaginăm Că am putea să stăm la muncă cu orice Persoană ne dorim noi din universul ăsta Fie că e vedeta, fie că e unchiul Ăla care, nu știu, uite cum e în cazul meu Fie că e bunicul meu cu care chiar mai aș dori să stau O zi la muncă, bunicul meu repară Schifuri, știți ce să alea schifurile? Nu. Nimeni? Nu? aici deci, Nu? cu fâu? Schiuri din forma de fâu. ski -furile sunt acele bărcuțe de competiție, foarte subțiri și lungi, cu de tenis în vârf și în, ca, în coadă, pe, care se folosesc la canotaje, alea care au căruciori pe care glisează astea când dau la Ce familie asta. Eu aș vrea să petrec băi, o zi cu tu care depade motoarele de avioane. S-am petrecut mult prea mult în copilărie, de aia, m-aș duce spre bărcuțe un pic, dar e atât de interesant și de relaxant. gândiți vă că lucrează în parcul herastru. Unde este întotdeauna calm. Întotdeauna... Și, apropo, are 80 și m, de ani deja Mulțumesc. și lucrează, atenție, ești la pensie înainte să știm noi, să numărăm. Sănătate, bam! Da. Deci acolo chiar m-a relaxat. 0372 069, 699 Cu cine ai vrea să stai o zi la muncă? Băi, eu aș Zine. vrea, sincer, cu uh, esteticianul ăsta al vedetelor, doctor harem sau cum îl cheamă? Dr. Doctor... harem? <laughs> cum? Hamu, nu hamul hamu de la Alastrie pe Lasă-ne un pic, stai, lasă-ți uh... de Ia deja 70 20 stai. Poți zi în frunte. <gri> da mă, ca Kas, să mai zis. Așa. Ca să ceva. Da. Cas Felipe Nasser, nu ai pilot de formula 1. Tot ca sem, da, cu dânsa aș vrea Eu să stau. Eu mă stau cu garderobistul, garderobierul lui Gar Beyoncé, ăla care alege ținutele. Oh. <gri> Mama, hai că suntem, amândoi suntem pe drum potrivit. Bine, aș putea să fiu un echipa de pitstop a lui Hamilton. Da, dar ceva mai ușor pentru tine, să ții semnul la de stop. Da, mașini. Alo, bună dimineața. Cum te numești? Catalina. Catalina, cu cine vrea să stai la muncă azi? O săptămână chiar. O săptămână azi, zi, cât vrei tu Cu voi. Cono. No, Ești din București? No, never. Ești din București? No, Ah, dacă vii pe aici, nu dai tu un semn? Da Și treci o, pe la noi o, să da. bem o cafea? O să vin când de orice zace Dinamo pe 11 noiembrie Vi la Meci? Vi în București pentru Meci? Da Dinamo Vista, am inteles, uite, o zi la vestiare Acolo, la Dinamo orice. Da, o zi cu echipa Dinamo Da, bine, mă rog, când nu e, când nu e echipa în vestiar, Că dacă e și echipa, e haos acolo Bine, mulțumim că ne-ai sunat, Caterina. Te bucurăm. zi frumoasă pa, pa, pa, pa. Hai să vorbim și cu Costel Neata. Bă, Neața Costel, de Cresc. unde ești? Sunt din Caracal Mulți înainte Alvăr. Ia zi-ne uh, Cu cine ai vrea să stai la muncă o zi? Sau o săptămână? O săptămână cu taurete Sunt distribuitor la pâine și aș l -aș l -aș la volanță sau în dreapta Cu da! Da. Da. Porcișteanu da. Cu taurete U Ușor taurete că mă omori da. Pentru cei care nu au văzut video respectiv Să intre să caute pe, pe YouTube Taurete, da. da. căutați taurete, taurete nu? Da, bine Mersi că care ai sunat? Spor la livrarea de pâine și poate ne aduci nouă pâine fierbinte. Da, nu? Da, nu știu, cu ce ajunge aici să fie și fierbinte, bine? Hai, zi frumoasă. Pa pa pa pa. SMS la 1721. Continuăm discuția acolo. Cu ce? Persoană, ai vrea să stai la muncă o săptămână sau o zi sau cât oi vrea tu? Fie că e vedetă, fie că nu e. Tiny Tempa! Imediat, Girls Like la 21 frate Și da Toți uh, dai seama că noi suntem atât de norocoși Că noi petrecem în fiecare zi aici La muncă timp cu Tanti Rodi hmm. Hai să mergem la ea să-mi Uite, Tanti Rodi Nu cred că e la muncă și cred că ai dat-o în gât în secunda asta oh, <laughs> <laughs> Nu cred că a venit în gang. <laughs> <laughs>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 That's me, me, man of the year, I'm key. Had a couple man won't be, me, them man can't be, T, T, tell them only winners are allowed, no diggity, no diggity out, I was getting broke before girls were putting out, told them I was gonna blow, but when I was in the South, go low, go low, everybody go low, low. she want me, she don't want a cocoa, so I made it single bat that like she want my low coat and I got a ain't got a Volvo, used to have a black, look at to it's now everywhere I go, people want a photo, I can make a honey, give away a lost low and I stay show, yo, you know the high road, but it goes like, I know what boys like, I know what they, oh, they want, shy. they want that good thing, mm -hmm. they want get some, like. like. I know what boys like. like, I know what they're like. like. on, don't go ahead and put me right, as G girls I like, oh my guy, he's a friend, Better pick me up in the Benz. I like. cruising around the West End. No Netflix and trailer, that's dead. But um, it What the girls like. What the girls like. What the girls like. I the girls like. What the girls like. the girls like. What the girls again? What the What girls like. What like. What the girls like. What like. 27 de minute, avem horoscop la Radio 21 și aș vrea să ne pregătim să extragem cele 3 zodii cu noul nostru soft aparat, care este foarte deștept și știe să extragă zodii. Nu e chiar de deștept, dar nu mai contează. Nu știu ce am în dimineața asta. E mai deștept ca tine? Se pare că sunt ușor de fazată. A fost lună semi plină, jumate, goală. de ea. Prin ea, a fost ceva că nu, nu mă regăsesc, efectiv. Așa, ziceam. Trei zodii le extragem acum. Hai să vedem ce spune astăzi Valor Pești. Urmând, de exemplu, unei emisiuni celebre, colegii tăi de la muncă s-au împărțit în două triburi și au format alianțe. Din păcate, tu nu faci parte din niciuna. Na, supraviețuiești-o pasta. A doua zodie de astăzi este... Berbec Berbecule, azi vei fi asaltat de oameni Cărora le datorezi bani Astrele îți recomandă să mănânci multă ceapă Cu usturoi ca să-i ții la distanță Z Ai de dat bani la vampir. <laughs> Și a treia zodie de astăzi este Balanță mm, Doamne, balanța pune astăzi În pericol echilibrul universului Când se hotărăște brusc Să nu mănânce vuști cu muștar Wow. Dar cum e mânunca? Fără? Oh my, oh my god! god. Radio 21. Începe scurtul zilei pe ragiu 21 și ne-am gândit astăzi să celebrăm relațiile de lungă durată. Așa că o să-ți spunem prin ce etape treci atunci când stai foarte mult timp cu aceeași persoană. În primul rând ar fi etapa de stat în casă în cele mai urâte haine. Când știi deja că omul ăla te place și nu că nu mai încerci, dar parcă îi oferi intenționat cele mai oripilante imagine. <sus> Etapa de eu nu vorbesc, tu nu vorbești, amândoi avem treabă pe telefon. E oribilă. Ai cu știi. Etapa de făcut duși împreună, dar nu drăgăstos. Și pentru că ne grăbim și te să facem economie, da? Etapa hai să dormim cu pături separate. Sună stupid, dar funcționează câteodată. Stai să vezi când vine etapa hai să dormim în paturi separate. Atunci mai grav, tati. Etapa aia în care petreci timp cu familia partenerului când partenerul nici nu e de față. Și tata socruiezii, ce părere ai despre Trump și Clinton ăștia? Scurtul zilei. Oh, nay. Hey,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 hot Hotpoint și Indesit Comandă de pe EMAG, pachetul promoțional de incorporabile hot Hotpoint Collection, format din Cuptor electric cu autocurățare catalitică și Plită pe gaz cu gătare din pontă și arzător WOC la 2349 lei În plus ai și 5 ani garanție EMAG O privire seducătoare evidențiată de gene lungi Și dese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 Care ca mereu Ci-ve greu Cine eu și eu? De ce crezi că am? Un suflet de bunzare, Te-ai prins inima între regrete și ai amaret-o acuiva Hai crezut că e vina mea Sunt doar imagine de feste Nu mă pot să opri Nu mă pot sfin Un pas, un pasul făcut, te doar un și turele, la de ca ziua nu înseamnă val, la crim și durere la și de drum. Sentimente de iubire prefacute în scrunt, să amintești-o ține care te înveleam cu petale, rușii de trandafir pe trupul tău fi Te îmbrăcaam o sărută și te țineam un braț i sâns Te-am iubit Și nu mult la ton nu fost de jos Ladies and gentlemen, Can I have your attention? Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Sunt you know la hitorii, Radio 21.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 Pop -a -pop. Yeah. Wake up, it's time to plan Everything for yeah. the, the juices drink. in uh -huh. Mix it up till it's barbering yeah. Now you're tripping up the good yeah. Get you working like an animal Always ready, baby, lock down yeah. pop, pop, pop, pop. Yeah. pop, pop, pop, pop Pop, pop, pop, yeah. pop on the rack They're dancing in the street. Yeah. Hands up, holler back And hey, come on, dance with me Hands on your hips And walk it, baby, please Lips that summer by the sea Mr. Close the shop Mr. War, Mr. Officer, I don't know nothing that is a truth. I I I I I <laughs> Este 7.42 de minute Ești la dimineața mare fel Cu Bogdan, Șrubel și Ionuț Și este momentul să afli cele mai importante informații din vreme Cu Bobo, de la Meteo Ți le spun din vreme, ca să știi ce te așteaptă Avem ceață în dimineața asta Prin centrul, nord-vestul și estul țării O să fie soare și frumos în mai toată țara Astăzi, seara o să se înnoreze puțin în nord și în nord-est Iar maximele pentru ziua de astăzi sunt uh, Între 16 și 25 de grade Celsius programate Așa au vrut zei cerurilor Cu 22 de grade în București Ceea ce nu este chiar așa de rău Putea să mai rău okay. mm, Pe această notă pozitivă Că putea să fie mai rău Poate să fie și mai rău Pentru că mergem la sport unde ne așteaptă Ionuț Salut, bine ați venit! Din la în Puț, cu Ionuț <laughs> Asta o facem da, Asta trebuie să fie rubrică Așa. Avem niște rezultate live acum În direct de la Wuhan din China Simona Halep a început meciul cu un break Este 4 la 2, se joacă în acest moment Atenție, da? Wow, este 4 la 2 cu Svedova Svedova. Svedova șoco, o ucraineană că care joacă tenis. Nu mă așteptam. <laughs> nu mai nu mai doare urechea stângă sau la care s-a lovit La stânga, Mai avem o mică bombiță din transferurile românești, și că Astra a acceptat oferta Stelei pentru Ali Alibeci. <laughs> Ali Așa. Și Shumudică râde, zice că Steaua va ajunge Astra 2 <laughs> Am avut astea Ar vrea Shumudică și la Steaua, probabil Nu cred L-a sunat cineva pe WhatsApp și Shumudică și a făcut vocea lui Becali Vreau <laughs> <laughs> Pali bici. Așa Și seara am avut o seară extra seara am avut o seară normal Foarte frumoasă în Champions League Multe goluri, niciun meci fără gol marcat Meciul acela superb, știți că ne-am uitat împreună așa, via telefon, noi băieții. da, da de -asără, de -asără, de -asără. Borussia Dortmund cu Real Madrid 2, 2? 2, 2, 2 la 2. 2 la Băi, băiatule. Borussia Dortmund, ce echipă, numai copii de 18 ani, Pulis și ce un american de zi... de 18 ani, e extraordinar. Un turc la mijloc acolo, Bă, nu mai puști, joacă foarte, foarte bine și foarte ofensiv, ținând cont că le a plecat o mare parte din echipă și antrenorul sezonul trecut. Înțeleg că Real Madrid are probleme la Borussia Dortmund acasă. Este al șaptelea meci sau al șaselea meci în care nu pot învinge acasă la Borussia Dortmund și au câteva egaluri și mai multe victorii. Da, sunt trei pe victorii pentru Borussia, patru egaluri și patru victorii pentru Real. Da. În confruntările pentru... dintre ei. Și mai avem, au mai fost multe rezultate, multe scoruri frumoase și în seara asta avem meciuri la fel, Champions League. Capul de afiș, cum se zice a zice? Avem Atletico Madrid cu Bayern München. Daneți și un pont Ionuț. Hai să vedem pontul Ionuț pentru astăzi. Atletico Madrid cu Bayern München 1 X sau 2. Ah, mergem pe un 2 aici. Traduci-mi 2, adică bate Bayern Munchen zic eu. 2 da? solist. 2 solist, cum îmi place mie să fiu. Bine, am notat, mulțumesc. că este miercuri astăzi 7 și 48 de minute, 28 septembrie 2016. S-a făcut deja 28 septembrie. Eu de pe data de 27 septembrie 2016 nu mai găsesc telecomanda <laughs> de, de acasă din sufragerie pentru că a luat-o aia mică. Am fetiță de un an și un pic pentru ascultătorii care nu știu treaba asta. Am fetiță micuță. A luat telecomanda. Bă, a făcut bam diri, bam diri, bup. Cum face ea și la revedere telecomanda am căutat-o, o simt treagă, am am... Am mutat canapeaua. Deci... Iluzionista Natalia? Iluzionistă, asta mi. mentalista A făcut efectiv uh, telecomanda să dispară? Băi, nu știu unde ar fi putut să o pună Am căutat-o inclusiv în baie, în bucătărie, în gunoi. În... nu este, efectiv nu există, nu știu unde. Bă, deci, în momentul ăsta ai trei opțiuni, Încearcă să ți spună trei lucruri. Unu, ori că te să faci magician, doi, ori te să faci șut de tramvai, <sus> ori trei, uh, din asta de cer care mănâncă tot felul de lucruri. Ori patru încearcă să-mi spună că mă uit camul la TV a, da, Și asta e de adevărat Mai las-o naibic cu televizor Probabil, cert este că am înnebunit ieri de nervi ți a deci... adus și o carte cumva unde era telecomanda, a pus o carte așa Să-ți dea niște indicii <laughs> Și Bogdan mai lasă televizorul Mai ia niște... <laughs> niște coeliu Băi, nu știu, dar Sunt curios ce, -a, ce au mai făcut copiii Prin alte case, prin alte... Domicilie, dați mi și nouă un telefon 0372 069 699 Copiii fac chestia iurea, ne jucăm astăzi Copiii fac lucruri trăznite Da, sau așa Ia-ți, că și tu ai un, am nepoțel. Și am un nepoțel Tot așa, de vârsta Natalie un an Și are o pasiune Orice vede pe masă, dă jos Și dacă ai cumva mai mult de trei obiecte Nu poți să-i faci față deci, ți-a dat în dreapta telecomanda jos, te ai aplicat după telecomanda, a aruncat în stânga telefonul. Te-ai dus înapoi după telefon, ia paharul de pe jos, masa trebuie să fie goală. Nu-i place nimic pe masă, toate pe jos. A de Da, da ai observat că după ce le aruncă imediat, se-a plecat, se către ele și spune, pei dă-mi alea. Da, iau. Cum? dăm mi alea, alea sale mele, de ce sunt pe jos? I le pui la loc pe masă și începe. la aruncă pe toată și păi se uită de nou. se plecat așa spre ele.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 hanorac așa, dat din asta de fete mic, știi cum sunt toate minuscule, un hanorac de fete așa, dintr-un material de plovăr așa, și nimic pe dedesubt, atâta. hanorac Hanoracul ăla cu fermoar. Și ce a făcut Ionuț? De -a ce -o? a Direct-o, fermoarul jos s-a desfăcut, pac, vaț! Uh -huh. Ho, copilăria și? mea s-a dus. Pe bune? Da, frate. A început aia să-ți pe prin casă. Da, la mie, aia, da! M-a terminat brusc copilăria, da. la vârsta. Aia. Bun, bine, Bogdan, bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața Apropo de lucruri, am și eu o fetiță cam de aceeași vârstă a fetiței tale romana, Tatiana, Tatiana se numește, să fim în ton așa. Și ideea e că e îndrăgostită de telefoanele mobile Până acum am schimbat trei Mă știți ce de pământ? Deci ultimul m-a înțepat Inima extraordinar Pentru că era un telefon care N-a apărut încă în România oh my God. Un, un, Unde sta Mai nou Și acum a trebuit să-l schimb Dar tu n-ai observat că ăia care stau la coadă la modelele noi de telefoane Niciunul n-are copil? Uită-te da, cu atenție da, la da, cozile da, astea da. Aici, cred că a fost prostia noastră că ne-am luat amândoi Și acum uh, unul din noi a rămas fără Și automat uh, a trebuit să-l cedezi eu Băi, orice ar fi, tu cedez? da a, Asta e Bine, Bogdan. Uh, Salut, zi frumoasă, mersi că ne-ai sunat Da, Ei, ai, băi, să ai copil nu e ușor Chiar nu ușor. Băi, da, voi v-ați asumat chestiile astea. N-a venit cu un contract la început, nu v a scris că există Băi, efecte adverse. Deci, să știi că am întrebat o chestia asta pe doctoriță După ce a născut Alexandra, am ajuns la doctoriță la neonatolog, și am spus, aveți instrucțiuni ceva? Exact, da de mie. instrucțiuni o cartițică un ceva. Dacă faci așa, se pune mâna acolo, se liniștește așa, că nu știi nimic. Ai încercat să te uiti aici la mijloc, după eticheta aia. Să vezi cum se dacă o cu colorate, cu... la ce temperatura? Marian, bună dimineața! de ascultăm. că sunteți cu copii și așa. Deci, unul, copilul aruncă 2000 de ori un obiect și trebuie să îl dai. Corect. Doi, am. cum a zis băiatul de înainte, telefon și așa, când ai copil mic, nu mai e smartphone, ai smartphone. <răși> Corect, și de am, asemenea. Eu am vreo trei acasă smartphone-uri, adică am două fete de 8 și de 12 și S aia stresc. mare zicilu' aia, mică, fată dragă, eu te-am luat pe tine, eu am 2 la 1 la spart poriul. <laughs> ce Asta, ce comodă, bine că după două săptămâni a făcut trei la una. Adică o să fie o treabă lumea, nu Conduce detașat, s-a calificat în Champions League. Să vedem returul. Și caută, caută în, în canapea, poate. Ai noroc? Poate e în canapea telecomanda. M-am gândit, am căutat și între pernele de la canapea. Am căutat, crede-mă, peste tot. Am ajuns la capătul puterilor. Am ajuns să mă uit în grădină. Să pot dacă am pe geam cu telecomanda. Uite-te în scutec dacă e un buton. Păi da, dar e plecat tai, tai. Bine, mersi, Marian, că ne-ai sunat. Mersi că ne-ați zi frumoasă, 7.54 de minute, dacă fac și copiii tăi lucruri ciudate, trăznite, hai să folosim expresia aia, dă-ne un SMS la 1721 cu textul... Da, Și te sunăm noi. Vai, încearcă fusta asta și...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 Numele modei declarăm toamna Ținutelor Hot. Vino în Banasa Shopping City și descoperă activitățile pe care ți le-am pregătit. Vrei să ai parte de surprize? Descoperă Jack in the Bag. Inima ta bate pentru shopping? Bucură-te de My Feelings Collection. Cauzi distracție? Ți-am pregătit Fashion Graffiti Wall. Mai multe detalii despre program și activități pe www.nasa.ro. Nasa Shopping City, all in the name of fashion. Radio 21. 2, 6, Radio 21 Radio 2, 6, Stația în mare fel, de la 7 la 10 Cu Bogdan și Șurubel La Radio 21 Stație de distracție Bună dimineața, este ora 8 fix. Avem din nou știri la Radio 21 prezentate de Alexandra Gavrilă. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața, băieți! Suntem atenți la tine! Bine v-am regăsit! În dimineața asta avem ceață în centrul, în estul și nord-vestul țării și cod galben de ceață în județul Covasna. Vremea devine plăcută și frumoasă în toată țara. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 25 de grade, cu o maximă de 23 de grade Celsius în București. Momentan se înregistrează 9 grade în capital. A fost consemnat la domiciliu, seară medicul ortoped de la Spitalul Clinic de Urgență Mureș, prins în flagrant în timp ce primea 800 de euro de la un pacient. Potrivit procurorilor, doctorul Adrian Ivănescu a condiționat efectuarea unei operații în schimbul primirii banilor. Pentru că pacientul rănit într-un accident rutier este unul cu venituri modeste, ortopedul i-ar fi sugerat acestuia să vândă lucruri personale sau chiar locuința. Mergem mai departe. Cu ajutorul unei tehnici revoluționare și controversate deopotrivă, s-a născut primul bebeluș cu trei părinți genetici. Un cuplu iordanian a încercat timp de două decenii să-și întemeieze o familie. Femeia a rămas însărcinată, dar a suferit mai multe avorturi spontane. Medici au descoperit o problemă de fertilitate care a făcut ca primii doi copii născuți să aibă un sindrom care afectează creierul și mușchii. Boala i-a răpus pe ambii după o jumătate de an. Prin noua metodă de fertilizare, realizată în Mex țară care nu interzice astfel de practici, medicul american John Zhang a folosit material genetic sănătos de la o donatoare pe care l-a implantat în ovulul mamei. Copilul s-a născut în aprilie, dar vestea a fost făcută abia acum pentru că experții au vrut să aștepte și să se asigure că este unul sănătos. Experimente similare, eșuate într ale fertilizării in vitro, au mai fost realizate în anii 90 fiind denunțate pe motiv că încalcă deontologia medicală. Schimăm subiectul. MTV European Music Awards aduce anul acesta câte cinci nominalizări din americane Beyoncé și alte cinci cântărețului Justin Bieber. Gala premiilor va avea loc în Olanda pe 6 noiembrie. Coldplay, Adele, Shawn Mendes și Lucas Graham au câte patru nominalizări, iar Rihanna și Drake câte trei. Astfel că în cursa pentru cel mai bun al anului intră Adele cu Hello, Justin Bieber cu Sorry, Lucas Graham cu Seven Years, Mike Posner cu I Took a Pill in Ibiza și Rihanna featuring Drake, Work. În schimb, la categoria cel mai bun videoclip nominalizații sunt Beyoncé, Coldplay, Kanye West, Time Pala și The Weeknd featuring Daft Punk. Adele, Beyoncé, Lady Gaga, Ariana și Sia se luptă pentru premiul de cea mai bună cântereață, iar la categoria masculină echivalentă, cel mai bun cântăreț, ar putea fi Calvin Harris, Drake, Justin Bieber, Shawn Mendes sau The Weeknd. Cel mai bun artist pop va fi ales dintre Ariana Grande, Fifth Harmony, Justin Bieber, Rihanna, Selena Gomez și Shawn Mendes. 8 și 3 minute, atât la știri Rămâneți cu Bogdan Șrubel și Ionuț Ascultați Radio 21 Mulțumim frumos, Alexandra Imediat vorbim despre noul trend video care a distrus efectiv Tot YouTube-ul în ultima vreme Este noul Gangnam Style Și cum sună, aflați imediat De la 21 Enrique Iglesias, duele El Corazon E dimineața în mare fel cu Bogdan, Rubel și Ionuț Stai cu noi! Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, qué vas a hacer? Decídete para ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Dacă te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy.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 Cu rîul, dalba un și 7 quiero te minute dimineața în mare fel la Radio 21 avem cel mai tare video ever cred că cred că o să bată Gangnam Style chiar deși pare greu că Gangnam Style a ajuns la 2.5 miliarde de view pe YouTube videoul ăsta despre care vorbim acum și pe care o să o să vedeti vedeți între ghilimele imediat la radio Uh, a strâns 7 milioane de vizualizări Dar urcă cu vreo 2 milioane La 6 ore Cam asta e ritmul în care urcă Deci wow. m-am uitat ieri seara, înainte să mă culc Avea 5 milioane, acum are 1,8 în plus Haideți să încercăm să explicăm Ascultătorilor noștri care nu au văzut video și care sunt în mașină acum, de exemplu Cum arată nenea ăsta Care apare? Cum e el? E Ionuț um, Mie mi se pare că e un fel de ogică Mai slab, așa, asiatic Așa. Un ogică japoneză, Ogica-san Da Are o mustață așa super dubioasă Din aia subțire, mai subțire ca mea, nu te uita așa. Un pic deasupra buzei Un pic deasupra buzei, așa din aia de sinistru Da Și e îmbrăcată într-un costum așa Într-un NPS Anime, animal, animal print, print, print da. Cu o eșarfă animal print Și are niște mișcări așa foarte... Sesi Ai omis că o ochelari Care aduc ispitori de tare cu ochelarul lui uh, Ion Cristoiu <gri> Da, chiar Seamănă <gri> foarte mult cu ochelarul lui Ion Cristoiu Deci imaginați-vă această combinație De care a vorbit Ionuța din aur Și uh, cum sună Piesa pe care a scos o omul ăsta Nu e piesă, de fapt E un ceva, un ni de 40 de secunde Se numește Pen Pineapple Apple Pen <gri> Retardă din af Și sună cam așa P P A P, -p Yeah, to say, I have a pen. I have an apple. Uh, apple pen. I have a pen. I have pineapple. Uh, pineapple pen. Apple pen. Hey PINAPO APOPE Cam asta este hey hey PINAPO APOPE hey Nu știu da, dacă e superb. Dacă v-ați dat seama, practic, el la început Are un pix, apoi are un măr Apoi le unește și are un măr pix După care, are un pix Are un ananas Apoi le unește și are un Pix ananas, pix -ananas. Deci, practic, la final ar trebui să aibă Un pix ananas măr pix Merțești și în română, da. Hai să-l mai auzim o dată, ia. Bă, dar ce dansare, are, e fantastică, bine să fac I have a pen, I have a apple, uh, apple pen, I have a pen, I have pineapple, uh, pineapple pen. pineapple, apple uh! bon. tare. Foarte tare! Hey pineapple, apple pen. O să se ducă videoul ăsta la direcția greșită pe care a luat-o umanitatea în ultimii ani videoul ăsta... Cred că o să ajungă președintele României Pen pineapple, apple pen ăsta Băi, dacă să explicăm, el este un uh, comediant japonez Este acest, uh, care are un personaj Ăsta care cântă Pen Pineapple Pen, e un personaj, nu e el. El e un comedian japonez, e un uh, Costel, Costel San, un costel, E un Miku-san. Nu, E un uh, stand-up comedian de la din Japonia. Da, în orice caz, nu mai fumați bonsai, vă rog frumos, așa al nostru. Trebuie să facem și noi asta, mă, în România? trebuie să facem niște combinații de astea. Deci cum e asta Pix cu măr Ar trebui să fim și noi ceva. Adică imaginează că aș veni eu acum și aș zice am un iPhone 6 N-am jack de căști uh, iPhone 7 <laughs> Sau tot felul de asta, nu știu Am silicoane Am junglă uh, Supraviețuitorul Bun, bun Mai ai? Mai am, mai am uh, Ce mai ai? Am niște ace Am hanorace În uh, ai, ai, ai. <laughs> am niște poze Am și citate uh, Tony Pop Tămaș hey! Păi poți face asta în continuu <laughs> Hai, Hai, să filmăm ceva de genul. Hai să facem asta genul. să facem un video Dar uh, po poate vorbim și cu ascultătorii Să facem combinații și ecuații puțin mai târziu Da, chiar gândiți-vă și voi la combinații de genul ăsta Și cred că ne mai auzim ora asta pe tema Pem-Pineapple, apă bel Am un nant. Am vorbă rară. Uh, Claus Iohannis. <laughs> Am un președinte. <laughs>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 Here we got that boom pow mm -hmm. hey. We little champagne crazy hey. Pinky up, we run this city. Hey. See us in the club all pretty. That's how we do, that's how we do, baby. Hotter hey. than the little volcano, hey. the dancing on the floor like J-O. Hey. Make you wanna spend them pesos. That's how we do. We, do today. we know what you want tonight. Sit burning in your eyes. You like gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme boom pop. Yeah, we got that boom pop. Watch us drop it downtown. Here is screaming out loud. Hey. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, boom hey. say, gimme boom pop. You say gimme boom pop. You say me boom pop. Say you want it right now. Say you want it right now. Hear is screaming out loud. Hey.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 Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, boom pow! Yeah, we got that boom pow. Watch us drop it downtown. Hear ya screaming out loud. Hey, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, bong, hey. say, gimme, boom pow. You say gimme boom pow. You so say me boom pow. Say you want it right now. Say so you want it right now. Hear ya screaming out loud. Say I want it. Say I want it. Got, that boom pow. Boom, gimme, gimme, boom, gimme, gimme. Boom, gimme, gimme, boom, gimme, gimme, gimme. gimme me me Say you want say you want it right now. Yeah, we got that boom pow watch just drop it downtown. here it screaming out loud. Give me, give me, give me, give boom. You say give me boom pow, you say give me boom pow, say you want it right now, say you want it right now, you it right now. hear you screaming out loud, give uh, me, uh, uh, give me, give me boom pow, uh, uh, hey. uh, say give me, give me, give me, give me boom pow. Uh, hey. uh, uh, get, get that boom pow. 8 și 17 minute, bună dimineața din studioul Radio 21 Ionut este responsabil astăzi cu piesa pe simțite. Bună dimineața, da Zine de unde a venit, ce cu ea? Ce a venit? supărat. Am nu știu cum, super random Am ascultat-o ieri din... Știi când ești pe YouTube și sari dintr o în alta și ajungi undeva dubios? Ei, eu am avut noroc și sărind dintr unul în alta cu autoplay-ul ăsta Am ajuns la o piesă de-a lui Ed Sheeran Pe care probabil cunoașteți din muzică ca fiind cu... Roșcovanul acela Roșcovanul la Năzdrăvan cu melodia Icy Fire Dar acum am găsit o melodie de acum 6 ani, dacă nu mă înșel Ok Nu mă înșel, da? De acum 6 ani Era la el pe, pe canalul acolo de YouTube Și se numește You Need Me, I Don't Need You și este foarte frumos, este un pic altfel Față de melodiile pe care le face în mod normal Pentru că are așa niște rap Dă niște rap, are o limbariță ăsta De nu te <gânt> Bă, are flow, lirica ninja, tot, Bun. Lirica, tot ce ninja. lirica ninja Deci frumos. Ed Sheeran, you need me, I don't need you Da, Ai zis. o punem și pe facebook 21 Hashtag piesa pe de schijă Hashtag de schijă Ed Sheeran, da? Ia mă dăsă că vreau să-l auzi Făcând rap, deci... Don't me she she she me. Now I'm in town, break it down. Thinking of making a new sound, playing a different show every night in front of a new crowd that's you now. child seems to laugh, it's great now. See me lose focus as I sing to you though And I can't, know I won't hush. I say the words that make you blush. I'm gonna sing this now. I'll, I'll. See, I'm true, my songs are where my heart is I'm like blue. I stick to other artists I'm not you, now will be disastrous Let me sing and do my thing, I'll make the greener pastures See, I'm real, I'll do it all, it's all me I'm not fake, or ever call me Daisy I've always stayed put, Give me the chance to be free Suffolk, sadly, seems to sort of suffocate me Cause you need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you all you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 Right, I won't stop till my name's in lights At Stadium Heights with Damien Rice on red carpets. Now I'm on Arabian Nights Because I'm young, I know my brother's gonna give me advice Long night, short height And I've gone hyper, never be anything But a singer-songwriter, yeah, the game's over But now I'm on a new level Watch how I step on the track without a loop pedal People think that I'm bound to blow up I've done around about a thousand shows But I haven't I live on the couch So you believe the lyrics When I'm singing them out Wow From day one I've been prepared Would be your five wax for my ginger hair So now I'm back to this old Forgiven a dose of what The future holds Cause it's another day Plus I keep my last name But ever keep the genre Pretty basic Gonna be breaking into Other people's tunes When I chase it And replace it with The elephant in the room a the facetift Into another odd shoes Using the laces I'm selling CDs Some more rucksack Aiming for the paper selling CDs from my rucksack Aiming for the majors Nationwide so We're just jacked to get the bus back Clean cut. Without a razor for the mustache, I hit back. When the pen hurts me, I'm still a choir boy in pen church tea. I'm still the same as a year ago, but more people hear me though According to the MySpace and YouTube videos, I'm always doing shows. If I'm not, I'm in the studio. Truly broke, never growing up. Call me Rufio, the music maker. Reading all the papers, they say I'm up and coming, like I'm fucking in an elevator. 'Cause you need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. All. you need me. Chiron, cântând niște rap, rap, rapi, rap. rap. Mă, rap, mai wow. respiră, Ediță. Wow, <laughs> ediță foarte tată. Tare. Uh, Ce, tare. ce da. repede a dat-o, Basta Rimes ar trebui să fie îngrijorat. <laughs> la finalul clipului apare Ed Sheeran, The New Album, 21 septembrie 2011. <laughs> da, piesă din 2011 de la Ed Sheeran, nu știam că poate să fac asta. Băi, ești căutat și el identitate. Foarte tare, dar uite că o dă bine și așa O dă bine și așa În cazul în care nu știați exact cine e Chiron Iată, că poate să facă de toate Și dacă v-a plăcut piesa asta O postăm pe pagina de Facebook 21 Să puteți să o șiruiți de acolo O postăm și dacă nu v-a plăcut, să știți Da, dar șurubel este momentul ăla Aoleo! În care ne luăm și ne luăm serios Și o să avem nevoie și de ajutorul ascultătorilor noștri Imediat Până un alta să înțelegeți de ce ne certăm în dimineața asta Rubel și-a comandat pizza La radio zilele trecute și am observat O chestie îngrijorătoare Rubel este omul ăla Care mănâncă și marginea de la pizza Da Trebuie să știe lumea asta despre ce A zis cineva normal aici în studio? Ia fiat cum da? Uite și Beatrice, Nu se mănâncă, să nu Băi, nu se mănâncă marginea de la pizza. Auzi, mă, dar ce bani ai tu, mă, de lași bucăți de pizza? Da seama că tu lași 30% din pizza pe margine. Aia nu e pizza, mă, aia crusta are funcție de mânări pentru pizza e. E ca și când ai mâncat furculița împreună cu pilaful. Cum e asta? Băi, tăi ai nebunit. Serios? Eu sunt mai sărac te fel, așa și, sincer, crusta pentru mine e un fel de covrig. Practic, e o altă masă, Bogdan. Poți să pentru dimineață Eu, n-am mai văzut nicio dimineață să vin cu cruste de pizza? Ciubel, crusta este periferia feliei de pizza. Dacă m-am învățat ceva piața imobiliară din România este că trebuie să cauzi centrul, nu periferia. Cirubel, lași periferia e la margine, o dai deoparte parte că e la margine. Înțelegi? Deci super mișto la crusta, că este garantat crocantă. Și după cum probabil știi și tu că te-ai prins că ai 27 de ani, nimic nu mai e garantat în zilele noastre. Înțelegi? Adică Chiar nici măcar dragostea nu poți să o mai iei, așa for granted. Doar crusta e crocantă tot Nu, nu înțeleg. cum să mănânci crusta aia că Este practic uh, aluatul care a fugit de responsabilitatea ingredientelor. Ceva de genul ăsta. Bă. Bă, ceva? Eu așa văd, nu înțeleg de ce să mănânci crusta aia. Nu, frate. Lași, la final trebuie să rămână un cerc în cutie și atunci... Atunci știi băiatul de la pizza că ți-a plăcut. <laughs> exact, așa este. Un Zate, nu, is life, crusta is reality, no, înțelegi? is pâine and if I want pâine mănânc pâine. Nu cumpăr pizza ca să mănungi niște coaje. Înțelegi? Te-ai gândit că dacă pui pe crustaia țațici e o altă altă masă. Și dacă îi pui, de exemplu, dulceață De ceva, este și desert? 0372 069 699, atunci când mănânci pizza Mănânci și crusta sau o lași deoparte Pentru că este complet inutilă Și te de degeaba Cluster Asta este dilema Facebook.com slash 21 Pagină de distracție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 sentimentalismele, e timpul să trecem la lucruri cu adevărat, serioase, cum ar zice tu? 8 și 29 de minute. Mănânci crusta de la pizza sau nu? Este foarte simplu. Te așteptăm la telefon. 0372 069, 699. Marginea de la pizza o lași în urmă, așa cum ar fi normal, că e practic mânerul feliei de pizza, după cum spuneam. Sau mănânci și marginea respectivă, cum face Disperat, stai și rube. Băi care e faza remarcată. Este respectul tău pentru bucatul care a făcut pizzaia, prietenaș. Înțelegi, omul ăla a stat, a muncit și știe foarte cald acolo, lângă cuptor. Mm. Cristina? Că dacă era, nu s a mai făcea cu Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața! Dimineața asta votez cu Bogdan. Ai, Ena! Dar, dar am de spus ceva. Nu stii am rămas fără idei. Am o senzație de deja vu. De ce? Ați mai avut. Am mai avut discuții Nu, acum cât timp. Cu exact aceleași argumente. A? E na. Pe bune? Ia pe -ne. Bune. Deci nu poți să credă ne înregistrarea. Nu se poate așa ceva. Fata, Fată? Nu se e faza. Ești foarte tare că ne asculți dacă ne asculți de foarte mult timp. Că asta a fost. Nu dacă am și uitat. trecut a fost ultima dată când v-ați pe A, nu <laughs> Păi și practic stai un pic. Stai să mă înțeleg că omul se mai certa într-o relație pe aceleași teme. Deci am câștigat, tot. am câștigat eu, nu? O, mai mai ții minte de. cine a câștigat? Ah, cred că... Hai, cred ai. a câștigat șurubel. Nu pot să cred. Tot ba așa, da, mă zice Nu. Astăzi se schimbă istoria. Bine, mulțumim Hai că de stai de, de, de un an cu noi pe radio și suportă-ne. Eu atâta memoria aveam un an după aia să șterge. <laughs> Okay, bine. bine, te pupăm, mersi merci! Papa, pa, pa! pa, pa. Păi Trebuie să o facem în fiecare an pa de pe asta ca se schimbă părerile oamenilor. Generațiile! E, ziua Crustei! E altă Ziu generație, generație. Ziu. da! Ziu. da astăzi. Cât e azi, mă? suntem? 28 septembrie, gata! <laughs> ziua ziua, cruste. ziua, cruste. ziua Crustei! Da, Cosmin. Cosmin. Bună dimineața! Ah. Cosmin. Bună dimineața! Uh, părerea mea despre pizza este următoarea: mm. dacă, dacă o pizza E făcută cum trebuie, ca la cinci colțuri în Arad, să responsabilizeaze bătrânul azi, da, singura campioană la, din provincie. Da, da, da, da, hai să da, da, da, da, da, da, da, da, da, cum facem? Nu nici o crustă. Da, am înțeles, bine Cosmin. atent. dai o tură pe la caserie, pe la noi și uh, plățim și reclama asta, da? Hai nu se pune niciun vot aici. Cristi, da, chiar nu se pune vot. Bună dimineața, Cristi. Neața voitei. Auzi uh, șuvel, uh, de fapt nu Bogdan, uh, da. tu când îi uh, ții o șaurma uh, de o parcă aia de sus? Nu mănânc punga. Asta e clar. <laughs> E, e obraznic, Bogdan Deci trebuie să mănânci și partea alta. La sărăcia care e în România Dacă nu, dacă nu mănânci uh, Și partea aia de la pizza Face aroganțe deja da, Sunt, E opulență, e do de dovadă de opulență Mai milionarii aruncă crusta Poate ai, cu, poate ai cu 20 de lei mai mult, mai mult bani În portofel decât altcineva dar nu trebuie să arăți chestia asta Dar nu are nicio legătură una cu alta Tu vorbești despre asta acum sau glumești Da, nu și glumești. uite pe azi, nu, pe... îmi place, M-am da. speriat, da, speriat da. un pic, zic, mă, stai un pic Că nu vreau să mă ia lumea. Pe același racionament eu nu înțeleg pe oamenii Care aruncă chiștocurile de țigală De ce nu-l mănâncă? <laughs> da. mă stai un pic <laughs> O aroganță de-astea gratuite <laughs> ca milionarii. Bine, deci votezi cu șurubel, da? Da, da, da Este da. 2 la 0, mersi că ne sună Cristi Eduard, bună dimineața Bună, Cum zici tu? Depinde cât de rupt în gură ești de fond. <laughs> și asta e adevărat. Se întâmplă și cu și dar Dacă nu, o mai lași așa un pic. Da? M-am în... făcut, acum vreo 3 ani, stăteam la cămin și am lăsat crusta de la pizza dar jucându-ne la 3 dimineața ne-a luat o foame maximă și am mâncat crusta respectiv. Ați dat în iama, în crustă Am mâncat fake roast cu pizza mai exact. Super. Și dimineața putea să mâncați uh, un su un sura aia care se lasă pe cutie oh, oh, oh, oh, oh. cu tine. bată oh, oh, oh, oh. are proteine. Am stors cursura aia Am cu stors cursura pe crust wow, Doamne, bine! Viața de student hashtag deci, uh, uh, Tu ai votat cu mine? Practic. A fost da. o situație specială aia da. data trecută, tot cu tine Am votat că a avut dreptate Cristina Perfect, mulțumesc Să se întâmple să câștig din nou dezbaterea asta scu, mă, este 2 pierdut. la 2? 2 la 2, dacă am numărat eu bine? Da. Hai să vi luăm un vot decisiv Bun, votul decisiv astăzi vine De unde vine? Nu știu, hai să vedem Din Vatra Dornei Mergem la Liviu, Până dimineața Până dimineața Tu decizi astăzi, să știi eu decit lor da. o poveste scurtă, da. prin 87, în vatra doarne, s-a deschis o pizzerie. Nu-i mai spune, spune numele, te rog. Nu uit, pardon, vorbesc de 87, Ah, A, a era atunci. Da. Da. Era mintitel, mă plimbam cu bunica în oraș și am văzut că intra lumea și mânca și zic, bunica, hai să vedem, să uit așa. Citește mare pizza de pe vitrină și spune, eu în magazinul asta cu nume urât, nu intru. Și gândiți-vă, după vreun an de zile Când am scăpat eu în oraș, am intrat în biserie Și am mâncat o pizza, cam cum am mâncat-o Că dacă nu se uita lumea, lingeam și farfuria Deci îmi pare rău să constat Că ai mâncat-o cu tot cu crustă Dar după aia am învățat că nu se mănânca cu crustă -a Așteptam twistul ăsta -a dus. Și este 3 la 2 Și îți mulțumesc frumos, Liviu Mulțumesc eu. O zi eu Să-ți dea Dumnezeu sănătate și să-ți arunce crustele Din scalea vieții, da? Să nu dai de ele niciodată, să, să se ferească de tine. Bun. Mai vrei ceva, Rubel O crustă, ceva? Că uh, voturi așa, mai la periferie. mi da și mie, da, mai ce a rămas. <laughs>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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Ai reduceri de până la 25% la electrocasnicele mari Arctic și Beko. Comandă de pe Imag mașină de spălat base Beko 12 seturi, 6 programe, clasa A plus și cu 5 ani garanție la doar 1099 lei.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 la numele modei, declarăm toamna ținutelor hat. Vină în Băneasa Shopping City și descoperă activitățile pe care ți le-am pregătit. Vrei să ai poate de surprize? Descoperă Jack in the Bag. Inima ta bate pentru shopping? Bucură-te de My Feelings Collection. Caos distracție? ți am pregătit Fashion Graffiti Wall. Mai multe detalii despre program și activități pe www.băneasa.ro Băneasa Shopping City. All in the name of fashion. Fii pe fază! În seara asta, la ora 8, începe noaptea adevăraturilor de prețuri pe Altex.ro Pregătește-te pentru o noapte întreagă de super reduceri la toate categoriile de produse Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România Toes on a fast, come moving fast, come take the wheel and dry. I don't know what you're taking, sugar. <laughs> oh, yeah. Radio 21. să zilnic minimum 2 litri de me, Back. Back Am revenit pregătit cu cele mai tari <fix> Cu Berascol, pentru că iarna chiar e cavara dacă ajungi în Brazilia. Orbe ambere, rio bembere. Pună dimineață din nou 8.43 de minute pe promoție scol.ro Dacă intri poți câștiga o excursie la Rio în Brazilia. Tu și încă 7 câștigători împreună cu euțul nostru pot să se da, placă plac. O să se placă. O șemapă ăncăi se preloc cele mai ieftine. În <laughs> fine. Deci dacă vrei să faci o incursiune la Rio, poți intra pe promoții scol.ro să te înscrii la concurs. Până atunci, până când o să aflăm cine câștigă marele concurs de la Scol, Radio 21 și Scol te ajută să intri în atmosfera braziliană. Poți câștiga prin tragere la sorți. Chiar în dimineața asta, un box de bere Scol un aparat foto cu care să faci cele mai tarpoze în cazul în care câștigi la promoția SCOL ce trebuie să faci este foarte simplu începând de acum și timp de 10 minute ai, la, ai timp să dai SMS la 1721 număr cu tarif normal cu textul Brazilia, urmat de numele tău și de prenume, orașul din care ne asculti și o vedetă numele unei vedete cu care ți-ar plăcea să faci plajă la Rio Neapărat trebuie să ai 18 ani da? Sau mai mult? Da. Okay. Pentru major, dar întrebarea rămâne Cu cine vrei să faci plajă la Rio? Uite, pentru mine SMS-ul ar fi așa Brazilia, Lăcătuși, Andrei, București, Simona Halep Care tocmai s-a calificat la Wuhan S-a calificat A Halep? Bravo! Da. Cu 6 la 3, 6 la 3, bravo Simona Aș vrea să jucăm un uh, tenis de picior pe nisip Sau un volei pe, da. pe plajă Nu? Ma. Un volei pe plajă mă ce chef, am un volei pe plajă Eu aș face plajă cu... Um, stai că nu mai vine numele ei să fie rușine Hai, Nu Luca Arvat, că ești știu că a născut și așa, așa Corina, Corina, Corina, Corina Caragia o cheamă? Corina, Corina Car Caragia da. Bruneta de la sport ne Nevasta ta știe? Da, nu știe, da, stai. zic Hai să nu insistăm foarte mult pe subiect Eu nu știu cu cine ai face prajolariu Și cu cine eu? chiar poți <laughs> să faci, că te duci acolo uh, Aș face odată, da Aș face cu Ronaldo, cu Cristiano ce? Serios? Pe bune? Serios are iaht sigur? Am stat pe iaht pe acolo ne-am plimba. Lași rogadă, hai să-și scozi noi o pasă, Dar ia-mă ușor, că eu am probleme cu genunchiul, eu am ligamentele rupte. Dar te... tu îți dai seama că e atunci când este din apă Ca să se usuce, stă în poziția aia Crăcănată, așa cum stă înainte să bată la vitura liberă <așa> Și stă cu mâinile în de Așa, A, ce faci, mă usuc <așa> Bun, cu ce vedete ai vrea să faci tu Plajă la Rion, spui, da? SMS la nu cu textul Brazilia Urmat de numele tău și de prenume Orașul din care ne asculti și numele vedetei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 Oh. No You need to let it go You need to let it go Need to let it go 48 de minute, bună dimineața tuturor, șurubel, a început să ne povestești în pauză ceva despre un hipermarket care a lansat un nou mod de a scana produsele. Da, nu e important în momentul ăsta ce hipermarket a făcut treaba asta, dar ideea e că a apărut în România tehnologia care îți permite să scanezi singur produsele atunci când treci printre rafturi și le pui în coș, după aceea ajungi la casă și nu mai stă casiera să -ți, sau casierul să-ți scaneze produsul, ci pur și simplu dai checkout și plătești, cât ai scanat. Și... și nu mai stai la coadă. Stai, stai, ia mă din nou, stai, ia mă ușor, că eu sunt mai pe modă veche. Deci, m-am dus la raft. Da, la banane. Am făcut, îmi pun bananele în coș. Da. Și practic, mă rog, fac la fel pentru toate produsele pe care le pun în coș și la final doar plătesc tot ce s-a adunat acolo. Da, se acolo. creează o listă pe telefonul tău, Așa. ajungi cu ea la casă și dai send, cum ar veni. Da, și, okay. la... și ce se întâmplă dacă nu fac tât, dar pun bananele acolo? E, asta este o problemă, că nu știu. Hmm? Nu știu... Nu știu. Eu vezi, o gândesc stă. ca un român. Ideea e că nu cred că o să stea un paznic acolo să verifice toate coșurile dacă sunt toate produsele scadate. Hei, hei, hey, ia stai puțin. Banana aia nu e pip. Pa Stai puțin, ai bipăieți, șase banane vă dă Și tu ai opt banane în pungă da. Poliția bananelor, Acum, Poliția bananelor. A, a doua întrebare este Eu mai primesc bomboane sau caramele rest De la cineva? <laughs> adică, cum? cum -a de mestecat pentru că... respirație bună? Dacă nu le-am scanat da? ai, Scanați aici și caramelele astea, vă rog frumos E și asta o dramă Și ce-ți spune aparatul cu o voce din aia de robot Îmi doriți și pungă? <laughs> Un robot Iohani s-am făcut, nu știu ce Doriți și o pungă Da. oricum foarte Tare, avem tehnologia asta în țară Na. Acum sperăm că și românii să se ridice La nivelul așteptărilor păi Și da, să scaneze ce tot vorbești, ce pun ma? în coș Băi românii, de mai țineți minte când a fost introdusă în hipermarket chestia asta Cu cântărește-ți singur bananele? Și au prins pe aia că țineau de pungă Știți? Puneau jumătate În pungă, țineau de aia și apăsau Gata, au cântâni Și s-a ajuns la casă cu 100 grame de banane Mamă, eu nu știam de chestia asta Doamne, ce mârlănie Doamne, îți dai seama Am o confesiune Nu Nu e chiar așa rău Eu mai cumpăr din când în când Fructe de pădure congelate și sunt două amestecuri acolo la supermarket Amestec de fructe de pădure Care costă 1,50 lei Și zmeura, care costă 3,50 lei Mamă! Și pun o mână de amestec de fructe de pădure 3 mâini de zmeura <laughs> Și bat ca fructe de pădure Nu, nu pot să și economa... Vezi, Economisește 2-3 lei pe zi Băi, nu e băi, nu frumos Și-mi permis și o crustă A, de la pizza lăs, Nu încercați așa ceva acasă Sau la supermarketul de lângă voi Știi că acum când vei intra în magazin Acum a nu o să a mai fac, m-am dat singur în gât Nu o să mai fac, îmi pare rău Mă scuzați, sper că supermarketul ai pe profit Ai supărat, <laughs> ai supărat zeii Meuri. Avem de dat premiul de la școală Imediat un bax de bere și un aparat foto Cine a câștigat aflăm în câteva minute Neața? Să-l iau, să nu-l iau, să-l iau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 Consultați medicul înainte de a urma dieta. S-Line System, ai grijă de silueta ta? Să-l iau, să nu-l iau. Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în alta parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Schimbați laptopul vechi cu noul Asus X540LA cu procesor Intelcore i3 design ultra subțire și greutate de doar 1,9 kg la numai 1349,9 lei. Mm.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 piece leg when way wave after when i can't control the listen up This is crazy right now. Take it back, Radio Stars, start to fall, but you love me. where you call I need you close. Don't run away, run run away. Don't run away. Chasing heights in the midnight sun. We fought for love. We were on the run. Try my best to give you what you need. So one more chance. These are made it way past broken hearts. Won't you stay wild, stay wild, stay wild. We are still on the run, never had enough, never catching enough.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 Stay a while We are still on the run Never had enough Never catching us Never catching us Fast broken hearts, hearts. Won't so you stay a while Stay a while stay We are still on, still on the run Never had enough had Never catching us Made it way past broken hearts so Won't you stay, stay, stay, stay, stay, stay a while Stay a oh while We God. are still on the run Never, Never had enough had Never catching us I'm uh -huh. Este ora nouă fix. Ești cu pe Radio 21 la dimineața în mare fel. din și știrile imediat, dar până atunci avem de dat un bax de bere scol și un aparat foto ca să fii pregătit pentru eventualitatea în care câștigi la promoția scol și pleci la Rio în Brazilia cu Ionuț. Uh, Poți să te înscrii la concurs pe promoțiescol.ro, apropo, dar acum uh, amestecăm SMS-urile primite în dimineața asta și vedem cine câștigă baxul de bere și aparatul foto. V-am rugat să ne scrieți într-un SMS textul Brazilia, nume prenume, orașul din care ne Ascultați și o persoană Faimoasă, alături de care v-ar plăcea Să faceți plajă, poate la Rio Exact, și SMS-ul Câștigător este De la Simon Istvan, Care ar vrea să facă plajă cu Andreea Mantea Bai, hmm. păi hai să-i dăm un telefon, să vedem dacă vrea să ducă cu Simon Ișvan, În cazul în care bă, este... pleacă în Brazilia Nu este o priveliște deloc de zis, rat. Rat. Bravo uh, Işvan, ai, uh, ai făcut mâna pe premiu Ca să zic așa, ai pus mâna pe premiu Și o să te sunăm să-ți spunem cum intri în poziția lui Să vrei să pleci la Rio cu Andreea Mantea Și să ajungi acolo cu Ionus Bodonea Asta înseamnă să ai ghinion, bă <laughs> De distracție. 21. Eu știu cu cine ar pleca pe o plajă în Brazilia colega noastră Alexandra Gavrilă Eu nu știu. Văd în ochii ei, văd în ochii cu Dacă ar putea să aleagă ce-i drept, s-ar duce pe plajă cu știrile. De mână, să se îmbrățișeze, să stea, să se bronzeze. Atât de mult îi plac știrile, încât-ți convins că le-ar. Nu? Le da. Pe plaja? Da, luași și plasă începem, plasă. începem cu informațiile din vremea întâi, da? Este ora 9 deci și Să 2 Verificăm minute. dacă e temperatura cum Trebuie vremea bună, caldă și plăcută, da? Așa facem. Știrile la Radio 21 cu Alexandra Gafrilă, te ascultăm. Bună dimineața, tuturor! Bine v-am regăsit! În dimineața asta avem ceață în centrul, în estul și nord-vestul țării. Vremea devine plăcută și frumoasă în toată țara. Temperaturile maxime se vor încadra între 16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 la Biblioteca Județeană George Barițiu din Brașov. Instituția a postat un anunț mai puțin obișnuit pe sistemul electronic de achiziții publice. Conducerea bibliotecii vrea să cumpere 4 bucăți pizza party și 10 bucăți de sos pizza dulce. Instituția brașoveană a fixat și un buget 290 de lei fără TVA, iar termenul de livrare să fie 30 septembrie 2016. Plata va fi efectuată prin trezorerie, se mai arată în anunț. Surse din cadrul bibliotecii au declarat pentru Europa Afm că această achiziție nu este pentru angajați, ci pentru mai mulți elevi de liceu care vor participa vineri 30 septembrie la un proiect denumit Jocurile tradiționale. În cadrul acestui proiect, elevii vor face programe informatice, iar la final, cele mai bune programe vor fi premiate. Până marți, la ora 15, reprezentanții bibliotecii din Brașov nu au primit nicio ofertă. O imagine cu acest anunț a ajuns și pe Facebook. Uh, Alexandra, cum se numesc uh, jocurile pe care le joacă elevii care vină Acolo? Jocurile tradiționale. Că dacă au chemat sau au comandat pizza, ar trebui să numească Jocurile. <laughs> Corect. Mergem mai departe. Un nou sondaj dezvăluie relația specială pe care românii o au cu științele exacte. 2 din 10 cred că soarele se învârte în jurul planetei noastre și nu invers. Un român din 10 este de părere că Pământul este plat, invocând că acest lucru ar fi vizibil cu ochiul liber. Majoritatea celor care au răspuns anchetei au mărturisit că se încred în horoscop și consideră că acesta ar avea fundament științific. Cât privește educația științifică, 4 din 10 români consideră că școala nu i-a ajutat prea mult în înțelegerea realității înconjurătoare. Realizat la comanda Asociației Secular-Umaniste, sondajul a adunat răspunsurile aproape 2500 de persoane din mediul urban cu vârste de peste 18 ani. Scuza-mă un pic că te întreb eu acum. Deci dacă pământul este plat, fusul orar se numește platfus? Badunță? Iar la sport, Borussia Dortmund și Real Madrid au remizat 2-2 în meciul vedetă de asară din etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor. În celălalt meci din grupă, Sporting Lisabona a trecut cu 2-0 de Legia Varșovia. Juventus și FC Copenhaga au făcut scorul rundei 4-0. Leicester City a trecut cu 1-0 de FC Porto, ASE Monaco a egalat în ultimele secunde de joc pe Bayern Leverkusen 1-1. FC Sevilla a învins-o cu 1-0 pe Olympique Lyon, iar tot. Ham s-a impus tot cu 1-0 pe terenul lui TSK Moscova. Diseara sunt programate celelalte 8 meciuri, printre care Atletico Madrid cu Bayern Munchen. 9 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Bogdan Șurubel și Ionuț în stație de distracție. Mulțumim frumos, Alexandra. Ionuț, ești pregătit? Eu sunt pregătit. Ești amat? Clopoțelul, tot. Perfect. Imediat, ascultătorul pe vers la 20. La 21, mi-am tăiat singur microfonul Dacă vă întrebați, este ocazia ta Să câștigi o tabletă Imediat, dacă ghicește piesă Să traduci astăzi, eu nu-ți spună dimineața Măble, măble Măble, măble Set it hey. You see that girl with the big tit? Touch if you give me the gimme the head to the floor, girl. Give me the gimme the bend over, girl. And give me the gimme the spit down to the ground. Size big activity. Spin round me, girl. And give me the gimme the top line, girl. And give me the gimme the body look fine, girl. Give me the gimme the coming out waist and time, girl. Give me the gimme the body look good, girl. You ever be winning it? Turn it up bright, girl. You never be dimming it. Take up your body 'cause you in your element. Pony body, body me take up a permanent president Make the trumpets blow. blow. When you bubbly, bubbly, serious thing, it and a comedy, comedy, and them say you a the comedy, comedy, some me won't get someone come trouble, trouble. Bust two back like a bubbly, bubbly, calling two and then double, double. Girl so hot she a bubbly, bubbly, and she know when she got she a carry me remedy. On the look good, girl you ever be winning it? Turn it up right, girl you never be dimming it. Shake up your body 'cause you're in your element. On your body me take up a permanent residence. The jump bench block The Și 9 minute. Ionuț, este momentul tău. Avem ascultătorul pe vers la Radio 21. Bună dimineața. Ești gata, da? A sosit ascultătorul pe vers la Radio 21, da? 20 și 1, <laughs> M-am grăbit. Dubla 2. <laughs> este timpul pentru ascultătorul pe vers la Radio 20 și 1. Ce frumos. Rubrica unde eu traduc o melodie. Voi o sunând la 0372-069-699 și puteți câștiga o tabletă. Foarte frumos. Nu, nu zici așa. E o tabletă. Nu zici o tabletă. E o tabletă, da'ia tabletă. O, tabletă. o tabletă. Nu de ciocolată. Nu de... dai cum de mestecat, dai tablete. Tablete. Deci, mai entuziasmat m, m dubla doi. Și puteți câștiga o tablete. <laughs> Ce? E, oh, ca negru. Oh, avem o tabletă. Hai oh. ai văzut că poți... <laughs> Toată lumea poate fi la înălțime uneori, știi? Ce altceva putem face când ne simțim jos? Așa că trage adânc aer în piept și eliberează-te. Nu ar trebui să te înneci singur, singură. Și dacă simți că te scufunzi, voi sări imediat în apă rece, rece pentru tine. Și deși timpul ne-ar duce în locuri diferite, voi avea răbdare cu tine. Și vreau să știi, nu voi renunța la tine. Voi fi linia vieții tale în seara asta Nu voi renunța Voi fi linia vieții tale în seara asta Haide, de mi o linie Foarte frumos dă o linie, dă-mi un câștigător Păi uite, la asta lucrează Beatrice acum Doamne, deci este incredibil Se blochează centrala telefonică atunci când avem masculatorul pe vers Wow, câtă lume s-a prins Despre ce piesă este vorba La telefon este la bună dimineața Bună dimineața! Mihaela, sa vine să crezi că ai prins tu linia? Uh, mult bine să crezi! <laughs> Sper că ai răspunsul corect la tine! Ce piesă avem Und astăzi? Justin uh, Bieber! Just Justin Bieber! <laughs> Asta este! Cold Water! Unde te-ai prins, Mihaela? Uh, la primul vers! La primul vers! Da. Ai, ai avut tabletă de la primul vers? Da! Da, we all feel high sometimes! Bine, asta stai o secundă pe fir să dăm și noi o bucățică din varianta originală O tabletă merge la Mihail în dimineața asta pentru că a ghicit. Major laser, Cold Water cu Justin Bieber Dar trebuie să-i dăm ceva merite și lui, Unuț, că ghecit absolut superb Dimineața de dimineață, nu? Mihai La? Da, asta, asta e momentul în care trebuie, tu trebuie să spui. Da, da, așa e. Așa e, bravo, ca nu Mulțumesc, asta nu, nevoie, Mihaela, nu nevoie. Mulțumesc, mulțumesc. e nevoie, Mihai nu Da, da, e nevoie. E tocmai pentru băiatul meu că el îți spar tableta. Da, și mai puțin de 3 săptămâni. Ah, ce, ce tare. Tare. Foarte frumos. Câte ani are? 8 ani. Mulți este înainte. Mulți înainte. Deci, mă așteaptă tablete sparte <gânt> în viitor. Cu asta mică. Da. Bine, să stai puțin pe fir, da? Da Rămâi acolo, te pupăm, să ai o zi frumoasă, felicitări și dăm încă o tabletă mâine dimineață la Radio 21 hey, hey, hey, this is what 15 10 minute. Vreți să vă spunem ce a declarat Achim Irimescu? Cine este mai întâi? Cum cine este? Este ministrul agriculturii. Scuze. Și este de părere că dacă mâncarea s-ar scumpi, românii nu ar mai arunca alimentele la gunoi. <laughs> <laughs> Scuzați-mă. Da. Deci, asta era cheamă. Asta era soluția. Hai să scumpim mâncarea. Acum, că ar muri oamenii de foame, nu. Ideea e că aruncă mai puțină mâncare la Hai gunoi. Să Ajung facem... să o mănânce pe aia din gunoi. așa adăuga chiar. Hai să facem cât e aurul. N-ai văzut pe nimeni să ce auz la gunoi. Corect. Corect. Normal. Foarte. Problemă rezolvată. Da, e de părere că atunci când prețurile la alimente vor avea o valoare reală, atunci vor fi, și, uh, vor fi reduse subvențiile, atunci va fi redusă și risipa. Asta spune ministrul agriculturii. Uh, ok. Nu știu, mi se pare că am putea să folosim Raționamentul domnului ministru Și în alte direcții Adică, bă, dacă tot e așa Hai să scumpim rău de tot pe și Ca să facă mai puțin bebelușii Pe ei Tu știi că de scump e pe ăsta? Corect, corect Sau, hai să ieftinim Să scumpim, pardon, benzina Că dacă scumpim benzina, o să fie mai puțin trafic Corect? No. Ia zi. eu vreau asta M-am gândit să scumpim gletul ăla de pereți ca să nu mai dea vecinii cu bormașina în el. <laughs> e foarte scump, nu mai dai. -ai Sau, cum. dacă îmi permiteți să vă întorc puțin, putem să ieftinim iPhone-ul 7 ca să nu mai dea lumea găuri cu bormașina în el. Corect, asta e așa, ca un, un twist de ăsta nebun. Și cred că mai am o idee genială și cu asta vreau să închei discuția. Cred că aș putea să fie ministrul agriculturii. Ia. Yeah. GSM. Să scumpească foarte mult gunoiul ca să nu-l mai arunce lumea, iurea pe stradă. Bum! <fri> mi-a explodat mintea. Mamă, mi-a explodat mintea. Două tomberon. Să-l <fri> să nu-l iau. Să-l iau, să iau. Să-l iau să l, iau, să nu -l, iau. Să -l iau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 Apoi la citori. Radio 21. Let's go! I am so blown. 21, stați de That is just the best music. I eat my dinner in my bathtub. Then I go to sex clubs. Watching freaky people get in on. It doesn't make me nervous. If anything, I'm restless. Yeah, I've been around and I've seen Right now, la radio 21. 9 și 23 de minute bună dimineața tuturor din studioul 21. Dacă intrați pe facebook radio 21 în momentul ăsta o să găsiți un video pe care l-am postat ieri seara și pe care trebuie neapărat să-l vedeți. Este un trailer la supraviețuitorul ediția din România, dar este o varianta reală. Cum ar fi trebuit în viziunea noastră să se întâmple de fapt lucrurile la supraviețuitorul? Și am putea să dăm și pe postul o bucățică mică din video Pentru că viața noastră în România este o probă continuă de foc Și cu tribu, cu alianțele Știu că nu prea mă uit, tribu, alianțe asta da, da, da. Cu consiliu tribal Cu vinte Consiliu tribal, cuvinte, junglă Și plus multe probe prin care trebuie să trecem cu toții ca români în fiecare zi Le veți recunoaște și vă veți regăsi în ele în acest clip Un colț de paradis de civilizație. Trei aventurieri. Niciun câștigător. Show-ul care a revoluționat televiziunea a ajuns în România. Săptămâna asta în Supraviețuitorul. Mergi cu 1 ore întregi în trafic. Șantierul viteza acum, înalt. Ce să faci? Asta e. Trăiește decent cu un salariu de medic rezident. păstrează calmul când vecinii ascultă manele. Găsește legume românești într-o piață din capitală. De departe cea mai grea probă, serios, Nu am găsit, doamn, dacă nu am găsit... Băi, mai dăm? Dăm tot video? Dormi bântuit de taxe și impozite. După sacrificii, ca să-ți plătești RCA o lăsăm așa, o lăsăm aici Dar mai multe pe Radio21.ro Și pe Facebookul Radio21 Da, este sus acolo videoclipul Îl puteți vedea, noi v-am dat acum doar să gustați un pic Este trailerul, totul de România Îmi place super mult de șurubel no. Când inventează el un nume de stațiune la mare Să dăm, facem spoiler? Hai să facem spoiler, amă, și că e mult prea drăguț momentul, fiți atenți aici. Nu pot să vin, îmi pare rău, nu mai ajung, e nevastă mea bolnavă. Da, reumatism, la 32 de ani îți dai seama, acum am câștigat o excursie în Grecia. Da, Haldi A câștigat o excursie la Haldi Kiki. O să vedeți în ce context spuneam chestia asta. Trebuie da. neapărat să vedeți clipul pe Facebook-ul 21 Supraviețuitorul de România. Avem scurtul zilei în câteva minute la Radio 21. Rămâneți cu noi ca să nu ratați. Avem și Carla Zrims chiar acum. Acele și o să ascultăm din nou senzația momentului pe internet. Noul Gangnam Style. Cine-l cântă și cum sună, vă spunem până No, te -mi a te de, de el-altul de, de băiat care cu si tine A devenit bărbat si acum e liber in largul lui Tu spargi să mai ai reflex în fata nimănui noi. Si nici nu vrei să ai, Pentru că dacă i vrea, s ar fi creat un Si tu l-ai inversat, pe mal ești tu. Pe altul lumea lui care există doar în mintea ta uitat în mintea lui. și mai ă am aminti. El încearcă să aprindă în mine tot ce-i arzi deja Și n-o să mai poată să ardă Acele tale îmi fac dator So o sub piele îmi schimbă vene Și-aș vrea să mă în doi Acele tale îmi fac dator so o sub piele, îmi schimbă sângele vene Și-aș vrea să mă în doi Vina, e greu să împariți la doi Toți în tine, Eu un șir pe voi Noi, ambii strani, duri unul cu altul Cu străinii, muet, gol În lumină zile, fără secrete Ne cunoaștem prea bine, să știi, nu ți-e -ți fric Ține-te de mine, îți promit să nu te las Fie rău sau bine Și eu mai am amintiri. Încearcă să aprindă mine tot ce iarăți deja Și n-o să mai poată să ardă Acele tale în fac dator Să-o piele îmi schimbă sângele vele Și-aș să mă trăim îndoi Acele tale în fac Chiele-mi schimbă vene Și-aș vrea să mă Și îți doresc, de fapt nu, eu nu-ți doresc Să fii în locul meu, să simt și simt acum cât te privesc și să te rușimezi Aflând cât tare te iubesc Fără interes Dar cu fantezii Nu le știi, Mai ai întrebat În multe diminezi noi doi și singur pat, ascunși de lume Pe bune, cu toate că mă-mpung Și te vreau pe tine anume. Acele tale Îmi fac data Sop ele Îmi schimbă sângele bene, și -aș în bine Și-aș vrea să-mi bătrânim Îndoi Acele tale Îmi fac data Sop ele Îmi schimbă sângele Îndoi Și-aș vrea să-mi bătrânim Îndoi Acele tale Îmi fac data Sop ele Îmi schimbă în și aș <fums> <fums> <Scurtul> zilei. Aww, <fums> hell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 bere. Skol recomandă consumul de bere 100% responsabil. La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Ai până la 40% reducere la electrocasniciul emis zelmăr. Comandă de pe EMAG aspirator cu filtrare prin apă zelmăr pentru suprafețe multiple 1500W și filtrul HEPA la doar 429 lei. EMAG. Online, vă foarte simplu.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 Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.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 testify Screaming the și 38 de minute. Bună dimineață, și pe Radio 21. Și astăzi, pentru că este miercuri, ne încântăm cu toți unii pe alții la dedicații, ca în alte vremuri. Atenție! Ne zonați la 0372 și folosiți una din sintagmele următoare. Pentru toți cei care mă cunosc? Da. Pentru o fată foarte specială, știi a cine nu-i zic numele Sau pentru voi sunteți cei mai tali, mulțumim Și uh, dați o dedicație și vă alegeți o piesă eh, Hai să vedem uh, dacă ar fi să ne sună Ionuț Până când sună telefonele 0372069699 zi, Ionuț, <coughs> ce zonă? Ah, păi dacă te sună Ionuț uh, Îți cere niște smokers, nu? Că Ei, n a fost astăzi? Nu... Păi n a fost astăzi. Nu ți-a ajuns mă cu tot auzi Ca la să ratul nu mea. te bag în weekend cu Dave cu nebunii, cu ăsta. Te Pe... păstrez. Bine, pentru te cine te păstrezi? Pentru Pentru o fată foarte specială, știe ea. Așa. Și pentru o doamnă foarte specială, știe, știe și ea. Știe tot ea? Știe <laughs> și ea. <Wow>, să <laughs> sună așa un pic <laughs> Bunica dar... mea, frate, băi, bă, ce, bă, ce oameni sunteți, doamne ferești. A, așa. Știu că ascultă, că i-am cumpărat radio. M-a rugat să-i cumpăr radio să mă asculte. Și a că te-am ascultat într-o zi cu brască a testat, s-a auzit. <laughs> bine, deci pentru bunica ta, da? Da. Și pentru o fată, da știe care, dar nu zici numele. Da. da? Bine. Da, da. da, da, da, da. da dă o bucățică din Chain Spokers, Closer, că-i place nu, si revenim cu telefoane. I was doing just fine before I met you I drink too much and that's an issue But I'm okay It's fine, Juno, okay? It's super bene. I have a drink smokers <laughs> You tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again I know it breaks your heart Moved to the city and I broke down tarant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 Piană, piană. Așa, ai eu nu Ți am fost piesa, the good the the 3 2 1 și. 0372-069-699 ne o piesă La Radio 21 direct O avem pe Cristina Bună dimineața Bună azi, De unde ești Cristina? Din București Unde ești în secundă asta? La piată Română la Romană în trafic sau pe jos? Nu, doar ce am parcat doar ce... Wow, stai, stai, stai, stai Că meriți un premiu, ai parcat ai la parcat Romană, Romană! Wow, cât de tare ești Nu pot să cred Aici lucrez și în fiecare zi parchez aici Deci înseamnă că sunt tare, nu? Da, chiar ești, chiar meriți un premiu Am încercat Fata. să parchez toată viața la Romana, N-am reușit, m-am dus da pe universitate Tu ai copodă din mașină, cum o să-ți asculți piesa? Păi nu că mă întorc, nicio problemă <laughs> Ia zine, ce piesă să dăm? Eh, uh, să să mai întâi pentru cine, pentru voi, pentru că sunteți cei mai buni. Mulțumim! Cristina uh, simpli de best. Oh, wow! Uh, Frumos. Da, să știi că piesa asta este în primul rând pentru tine, pentru că ai parcat la Romană și în momentul ăsta ești simpli de best în traficul din București. Felicitări. Merci, <laughs> Te pupăm Te și noi tine! mulțumim că ne ai sunat Cristina și stai în mașină și ascultă piesa asta, da? Sigur asta vom pupa. zi frumoasă. Să nu mai si pe asta, eu nostru. Pom, mm -hmm. Asta este dedicația noastră astăzi pentru toți șoferii care știu să parcheze. În special pentru cei care parchează la romana. Ia <laughs> maxi stere acum! O no, mână a pacei, Poc! Ok, scuze! Cere-ne o piesă în direct la Radio 21 Hai să vedem Cine mai e la telefon Îl avem pe uh, Bogdan din Neamț Bună dimineața, Bogdan Bună dimineața, Bogdan din Păstrăveni, Neamță Din Păstrăveni ai zis? Exact Așa, acolo se parchează mai ușor Se parchează foarte ușor N-ai probleme cu asta. bun Ia zi, Bogdan, ce piesă să dăm? Uh, aș vrea Redneck, scat mai jo Oh, bun Așa, pentru cine? Pentru voi în special Mulțumim frumos Și pentru tot prietenii mei să știi fiecare. Să știi copilărie Băi, apropo de copilărie, asta e piesa pe care dansam, un fel de trenuleț la grădiniță. Da, era un trenuleț circular cumva. Nu era un tunel, de fapt, pe care îl făceau ceilalți elevi. Corect. Și țineau cu mâinile sus, Așa și te toți pe sub el, pe rând. Mama, ce vremuri! Ce vremuri! Bine, Bogdan, merci că ne-ai sunat. Fii atent aici, pentru tine. Zi frumos, el I've been married long Where from? Where did de Where did che Where did Where did techno. Eu -do -dance. <laughs> Băi, cel mai tare lucru Ar fi să iasă doi oameni în trafic în momentul ăsta și să danseze Să se ia de toartă Da, cu o din mașina din fața ta Nu pe bune Coboară din mașină și vezi dacă mai coboară cineva cu tine Da, cred că n-are nimeni de făcut nimic mai bun decât să danseze Carnageol la universitate Bun, 0372 069 699 Hai să mai luăm o piesă de la cineva um, Eu nu-ți dansez? să vedem cine aici. Adi din... Nu, așa mergi tu? Sărgu Mureș Adi, bună dimineața Bună dimineața da, ce se de acolo? Uh, stația Stația, ești în taxi? Da, da Lația de <laughs> <laughs> Stația de distracție. Stația de da, distracție, da. da Ce piesă ți dăm? Uh, Andra, niciodată să nu spui niciodată Oh, asta e pentru o persoană Căuța importantă e ziua mea Că e ziua mea oh! o, La, la mulți ani mai bun. La mulți ani, mulțumim mulți ani. frumos uh, Să ai o zi frumoasă, stai să asculti piesa, da? Mergi, la fel. Rămâi acolo. Stai că m-am început să caut aici. Asta e când te sună clientul și zice domne mai ajungeți la adresă și spui Niciodată să nu spui Niciodată. Ia auzi. Păi dacă e ziua omului, cum sunt? La mulți ani, Adi? Niciodată să nu spui niciodată Na, acum la 20. Și ce dorești De la viața când te întâlnești cu Destinul de care vorbești tu Și de care se lovești și restul Știi, viața e ciudată Tot ce nu credeai ți se întâmplă Și o dată Și cu toată Niciodată dată să nu spui Niciodată Așa O la început când n am văzut Niciunul n-a crezut În dragoste ep, ep. O, oh, dar ne-a luat balul pe amândoi cu multă te la noi E dragoste Și dacă cineva îmi spunea Că tu ești jumătatea mea Aș fi râs Ha, ha Acum nici nu pot imagina Și până gentura de -a pleca din viața mea e, e.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 la mulți ani, Adi, mulțumim că ne ascultat. Te ridică de pe care e he, melodia asta <laughs> Așa, o, luăm și pe Bianca la telefon Bună dimineața, Bianca Bună dimineața Ești pregă să faci o, dedi? Da, da? Pentru cine să fie? Pentru colegii mei care vă ascultă Oh, colegii tăi de unde? Din București De la școală? Numărul 31 Așa, și clasa? Ei a a, a, a, a, a, 8, a. a Ei, lasă <gânt> Bine, hai, hai că ne zici tu a, ea. ce piesă vrei să dăm? Low de la Florida Oh, oh. Mamă, te-ai dus Ne-ai lovit tare cu piesa Adam B Hip hop. Bun, deci Florida și Low. Stai că eu caut aici, trebuie să Și găsesc piesa Bine, mulțumim că ne-ai sunat, hai că facem rost de ea și dăm play, da? Mulțumim lor că ne ascultă și te pupăm Sai zi frumoasa, Bianca, a menționat luăm Luați-o A. Uite, luăm Florida A. Cred că e 8a sau nu A. În engleză. A. 9a. Hai, suntem pregătiți să auzim piesa, da? Cum sună Florida Low. Ia uși. Mm -hmm. Pentru Bianca și toți colegii care ne ascultă în momentul ăsta Da, lasă pe toată. Asta e. 9 și 49 de minute. Mulțumim ca asta dedicații și în dimineața asta cu noi la Radio 21! Lenița. Jesus. Don't the bird. All the vibe and the body to go the birthday cakes, they stole the show So sexual, she was flexible Professional, drinking Xanol Hold up, wait a minute, do I see what I think I Did Did yeah, the think I sure to get low Ain't the same when it's a that close Make it rain, I'm making it snow Looked the pole, I got the bang bro. I'ma say that I prefer them no clothes I'm into that, I love women exposed She threw it back at me, I gave her more Cash ain't a problem, I know where we go She had them Laugh about With Get your home, my juice, ready for shows. Got made back for the sexy grind. Put tone on the rocks, I make your mom. One step, come on. Two steps, come on. Three steps, come on. Now that's three rain, but you think I'm playing, baby, girl. I'm the man. I ain't a rubber bands. That's when I told her her legs on my shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to vote her. Like a pornography poster, she showed her. Burn, hit the, burn, the whole și low la 21 Da, zici că am dat-o de pe casetă așa se aude Da, da, mai întâmplă și de astea Da, exact ne -a De pe vinil zici că am, -am dat <laughs> De pe vinil sau aude sper bine, nu fi, Este 9 și 52 De minute, ești la dimineața În mare fel pe Radio 21 și Am promis că o să aducem din nou Senzația momentului pe internet anume un comedian De unde e comediantul ăsta? Din, din Japonia Din Japonia Și uitându-mă pe Wikipedia, spune că acest Comediant a scos un videoclip muzical stilul Earworm. Nu, că adică... Earworm că țintă -ți în ureche și nu mai este de acolo. Ea, de urechilința, da. Exact. Hai să vedem. De ce credem noi că o să se ducă super departe tipul ăsta? Fiți atenți ce a putut să scoată pe internet. Bine, plus un dans pe care Din păcate nu vedeți să vedeți la radio Îl vedeți pe Facebook-ul nostru I have a pen I have a apple uh, Apple pen I have a pen I have pineapple uh, Pineapple pen yeah. Apple pen Pineapple pen, yeah. pen. <fie> Pe pineapple, apă. Foarte bun. Și mai Pe pineapple, eu zic, că, eu zic că o să rup Efectiv, uite, are șapte milioane de vizualizare Acum, da, crește, crește, crește Auzi, Reme, ce vreau să te rugăm Bună dimineața, că ai ajuns în studio Bună dimineața a, Avem nevoie de niște haine care să, care să arate Cel puțin atât de ciudat cum sunt astea de penne Asta și ne gândeam să ne dai și nou Orice ai tundulat la. Băi, cred că Alexandra Gavrilă V-ar putea ajuta când vine vorba de stilul ăsta Dar Opa, opa, opa, opa, opa. dați pe la o parte pisicilor eu i-am sfătuit, eu i-am trimis la tine. Acum tu wow. ce faci? Nu la eu mine. Eu doar vă pot spune în ce culoare sunt hainele acestui Ce culoare? Galben. Tripendicular Berry Burst. Ce a făcut? S -a -s? <laughs> Cum? Ce? Acum? Ce mai, mai? după mine. Tripendicular Berry Burst. Da, că e cu Tripendicular Berry Burst. Tripendicular Berry Burst cu berry Electric Pineapple popolis. Hai că faci cuta de noi. Am am dat cu blag. Yeah, <laughs> am am ni un pahar că nu. Eu repeat after me. Berry Berry ber. da. Berry. Burst to da, cu... Electric Pineapple. Um. Exact. E, e greu să fi Reme, e foarte greu să fii Andrei Remețan După 10 Așa o să... sunt culorile următorului sezon da? Da. Îmi pare un să mă la bărbat Să dăm și mie bluza aia perpendicular bird, bird. <laughs> Ce vrei mă? <laughs> a bluza aia a perpendicular bird, bird. Aia galbenă, <laughs> Reme, rămâne cu voi după 10 La 21, gata, am fugit Mâine dimineața la 7 revenim V-am -am pupat și să-mi dai și tu Fata, să mai dai și tu pe post Pen pineapple apple pen asta, că e mult prea Tare. O să dau cum dați voi tablete dimineața, în matinal. Așa, adică des. Uite, mai dăm și noi un play și apoi am fugit. Să aveți o zi frumoasă ca nenea asta! p p p p p p p p p p p p p p I have p p p p p p p Pe apope. Pe, apope pe pineapple, apope Pe pineapple, Andreea dupa După fix Clipul la 21. este pe Facebook 21, nu uitați Și nu uitați, e perpendicular, bear burst e pe bune <laughs> <laughs> să iau, să nu iau să-l iau? Să nu-l iau? Să-l iau? Fără teamă că cineva stiu un preț mai mic. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex, era gaz, pe gaz, zanusi cu patru zone de gătit și 5 ani garanție, la numai 599,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. I have a ce ne mai place muzica live dimineața? Joi 29 septembrie, trupa shot vine la dimineața în mare fel. Trezește-te cu Bogdan și Șurubel la Radio 21. Și eu nu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 E mai tardit! E de distracție. 10 fix arată ceasul. Salutare! Bună dimineața! Asta e o zi bună! Reme sunt, mă întorc cu hiturile, iar acum Alexandra Gavrilă vine cu știrile. ața bună, Reme! bună tuturor! Bine v-am regăsit! În dimineața asta avem ceva ceață în centrul, în estul și nord-vestul țării. Vremea devine plăcută și frumoasă. În schimb, în toată țara, temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 25 de grade cu o maximă de 23 de grade în București. Momentan sunt 13 grade în capitală și la căl 16 la Constanța, 12 la Arad și Craiova, 10 la Târgujiu și Sibiu, 7 la Brașov. Teza de doctorat în mă aparține în totalitate și nu am plagiat, este reacția șefei DNA Laura codruța și la acuzațiile deputatului Sebastian Ghiță. Ghiță a depus ieri la parchetul general un autodenunț și a susținut că în 2012 a participat la falsificarea unui raport care să arate că teza de doctorat a Laurei și nu este un plagiat. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor Universitare a anunțat că nu se va autosesiza în acest caz. Mergem mai departe. În Statele Unite, record de audiență pentru dezbaterea Clinton-Trump. Prima dezbatere electorală dintre candidații democrati și republicane la Casa Albă a tras în fața micilor ecrane 84 de milioane de telespectatori americani. Cifrele nu includ și oamenii care au urmărit dezbaterea online prin intermediul Facebook, Twitter și alte rețele de socializare. Precedentul record de audiență data din 1980 când duelul Jimmy carter ronald Reagan a fost urmărit de 8. 80,6 milioane de telespectatori. Celelalte două dezbateri dintre Hillary Clinton și Donald Trump sunt programate pe 9, respectiv 19 noi, octombrie. Alegerile prezidențiale din Statele Unite au loc în 8 noiembrie. Trecem la capitolul filme. Animația Berzele a debutat pe primul loc în box-office-ul românesc. Clasicele mijloace de transport pentru nou născuți, Berzele, s-au reprofilat. Ele nu mai expediază bebeluși, și pachete. Numai că lucrurile se încurcă pe parcurs și apar probleme de rezolvat. Trecem și la locul 2 în box-office-ul românesc, ocupat de filmul The Magnificent Seven, o readaptare modernă ce redă povestea a șapte pistolari-justițiari care eliberează o comunitate de subteroarea unor bandiți. Locul 3 este deținut de Selfie69, filmul românesc lansat în urmă cu aproape două săptămâni în care trei tinere pun un pariu care devine viral pe Facebook. Și continuăm cu informație din sport. Simona Halep, locul 5 WTA, o va întâlni pe Madison Keys, locul 9 WTA, în sferturile de finală ale Wuhan Open. Românca noastră a învins-o în această dimineață în optim cu scorul de 6 la 3, 6 la 3, pe sportiva Iaroslava Jvedova din Kazahstan, locul 41 WTA. 10 și 2 minute atât la știri, vă las cu Andreea Remețan în stație de distracție. Măi, informație de ultimă oră, dacă vreți să vedeți cum arată cu nasul mare, intrați pe Instagramul nostru <laughs> las, las, las, las, Breaking! Ba da, vă rog, vă rog. acolo Iar eu mă ocup de super hituri Între timp avem The Code cu Jackie Vega Spacey, Vin și Andra cu David Bisbal Clyde, Dre și rengle Say cheese <laughs> Și chiar cum Enrique Iglesias cuvisindu El Corazon 07343630 de 0 Ai ghicit? ăsta numărul nostru de WhatsApp te Aștept să-mi scrii în acest moment acolo boca, quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mi no me importa Que durmas con el Porque sé que sueñas